Krisen i Kongo pågår både före och efter Dag Hammarskölds död. Överste Mobutu har makten och den avsatte premiärministern Lumumba sitter i husarrest. Men hans anhängare har bildat en egen regering, Stanley Will, ledd av Gisenga. I Katanga finns Morset Chombes separatister. Dit förs Lumumba och mördas. Till sist försonas Gisenga och Moboto med hjälp av FN och enas om en gemensam regering. Och efter hårda strider med FN-trupper ingår Tshombe ett avtal om att Katanga ska införlivas med Kongo. FN-soldaterna lever farligt i den upptrappade konflikten. Den 31-årige svensken Egon Åberg är en av dem som råkar illa ut. Han överfalls och förs bort av soldater tillsammans med två andra svenskar, Carl Wilhelm Böttinger och Lars Torsten Lidgren och flera britter. Egon Åberg är den enda av svenskarna som överlever. Och vid hemkomsten till Bromma flygplats berättar han för de församlade journalisterna hur de spärrats in på ett sjukhus och vaknat på morgonen av skottlossning utanför. Tio minuter efter det så kom de in. Fyra stycken kom och sa till att vi skulle ut. Men vi, så fort vi kom ut så slog de till Böttingen med bösskolven. Vi skallade så de sprak skallen på honom. Vi fick hjälpas upp och stödja honom. Sen när vi marscherat en 300 meter så sa de till att vi skulle sätta oss ner. Och då band de ihop högerhänderna på oss. Min högerhand hand till nästa mans hand. Och så vidare. Så vi hade vänster arm med fria alla. Och därefter en, så fortsatte vi marschera. Tills vi kom i närheten av djungeln. Då stannade vi där. Och dessförinnan hade Lidgren plus en så låt stött till oss. Så vi var fem man då. Och eh, <kör> när vi sedan kom då fram till den platsen så började de. Och sa till Lidgren att han skulle gå. Och peka på en steg som gick in åt vänster in i gräset. Ungefär samma ögonblick så sa han till mig nämligen andre som stod framför mig att jag skulle lossa repet och gå. Och då gjorde jag det. Och i samma ögonblick smallade skott andra skottet mot Lidgren. Och när han då sa till mig att jag skulle gå så såg han på att trycka ner patronen i geväret. Och då eh, sprang jag mellan honom och polismannen som hade skjutit efter Lidgren in mot djungeln Det var ungefär cirka 15 meter framför mig så kastade jag mig där inne skottet skotten om smäll runt om mig då. sedan eh, fortsatte jag springa in i djungeln och då hörde jag att eh, skott slår ner in till mig men jag lyckas i alla fall att springa att i djungeln och komma ner i en liten håla där jag maskerar mig jag låg där hela dagen Och eh, de höll på att jaga mig då och en gång så var de inte mer än tio, Tiotal meter från mig Jag hörde och de gick och pratade Och slog gevärsgolvarna i backen Och sen låg jag kvar där I här hålan till det blev mörkt jag Fortsatte in i djungeln I en tätare djungel på natten Och då var jag komma från nära Två infödningsbyar på natten Och då började de skjuta efter mig men fram på morgonen så kom jag i alla fall fram till kongerfloden. Och då eh, skulle jag ta mig upp till eh, <skratt> engelska officersmässan. För det var en engelsk läkare. För jag hade bara byxor på mig när sprang. Inga skor, inga fötter. Var är skadad då? Ja, jag var även på hela ryggen. Vänster arm och fötterna var skadade. Efter en stund så kom det dit en eh, sergeant från konglesarmen. Då började jag prata med mig. Så han stod på behörigt avstånd för jag till in. Kom inte närmare för du hoppar i och försvinner igen. Och då lovade han att han skulle bjuda mig på mat och på pins och Jag skulle få cigaretter. Jag hade inte fått mat på tre dagar. Och ingenting rika. På natten i djungeln gick jag bladen på växterna. men det regnar regnat lite. För jag har inte sovit ännu nätt. Efter det där? Ja. Så fort att jag har slutat ögonen så har jag sett dem här. Så latarna överallt.